Mendiko a Laburantzako kooperatibaren 60 urteak aipatzen ditugu, e, Larun batean ospatuko dituzte, eh, beraz 35 iru, urte ama hutete ohorren ez Mendikoa deitzen, e, baina nizen hori hartu zuen Xiberokoa, e, Xiberoko kooperatibata gara sipai Gara zi kooperatiba elkartu zirelarik, bimira eta ama bian. Ba, istoria eh, aipatzeko eta etorkizuna ere aipatzeko gurrikin. Administratzaile bat Jean-Claude Hintxozpe egunon? Egunon. Bon, dilei duten noita mahuerte beraz, sortu zela, eh, aipatzen alda okuzun, nola sortu zen kooperatiba? Ba, nintzen ono sortia, baina... Mm Hiruz -hmm. eh, <laughs> palau laurari elgarreta atuzien, bak izo zei behatzela elgarrek egin, eta uh, ordian uh, demoraetan menzunet eta gaztelut, eta uh, ulako atzuk zuten muntatu uh, maia ten ingurian, Hiruz palau laurari uh, zerbait behatzela egin uh, gehiu indarren izeiteko. nola partidea mm -hmm. den hori, dila milo, mila behatzen, eta berruita behatzen. zen hori? Zerta igaz izan, erospenen iteko hauekio zela, presiak hauekio izan ziela eta holako, elkartasun bat izaiteko, bakizu helgarrik ilan anien atzeko Hora partitia da mm -hmm. Eta Geroztik historia hoktan, badira etapa handi batzu, aipatzen aldirenak? Ba, biztan dena, e, bakizu, hizierri e, e, urbilaginen e, suberako koperatiba egine, mauleko koperatiba egine eta Uh, uh, Biltzaretan eta LRR errekontatzen ginen, eta kurzmolde berak gintila, eta mendiko laurariari urbil uh, izaitia, eta ara hori ginen, eta uh, egun batez deliberatu du, do, doiztean do, errantu zumezala, eta ergarretak. Eta, bon, egi oztik, uh, lapurtarrak egin dira gureganat ganat, zikana meudeitu, kooperatibak gure ganat, uh, uh, deitu, uh, kooperatibak, uh, gure ganat jina uh, uh, du bere zentua, eh? E, bueno. e, gaurkoa soiten balima dugu, ahimitz bide egin du nahi tamak urtez, e, nolakoa da hau haia aktivitatea zertan ibiltzen da kooperatiba? Beh, gehien enik, ka, kabala bazketan gira, ta hangre biztan dena, hazi hita, holako honkailu... Hori ta tan gira gehienenik perfektxeñategio goషుudan basen betitik eh uh, uh, arte rolste ta ulako hemen uh, espitakik sartakoik ordean hori eran ezake gausa tipia dela goiko uh, goiko kooperativa. Donc uh, guguienenik baskak uh, basken gainean gabalen basken gainean gira aktibitate gainena hortan do. Mm -hmm. uh, sumat uh, sumat gonitan uh, langile Biharnotik, aste uztaitzeanukoan badira depotak hurbilak goi bai, eran aitat <coughs> eta lanen bada baino atarratzen bada besteat anislekutana barko istemesta mmstan dena garatzi inguruntan isarrin urepelen. bai gorri nurepelen bastagusietan batu aktoi kooperatiba am kooperatiba Ama Emenda Garazina idazuzu mm -hmm. bana uh, beste hori denak hori da, da chocoladien uh, edo eran depotak ditugu. Mm -hmm. ditu S -s langile biltzen da hor badakizu ba 51 uh, laburari bada La, ba 51 uh, langile mm -hmm. bada uai kooperatiban hiruen artean eh Eta, bon, egin kooperatiba kaipatzen e, bon, kooperatibismoaren ideia hori bada hori bada gibilean el eh, garrekin egitearen gauzak. Ispiritu hori uh, zertan, uh, zertan ikusten da, zertan gauzatzen da. Sertan gustena da ja administrazio nek ontsilua da da eta donc de nivelko gargilan abstentu, eta presuna da berrik, donc bagida alderdiguzietaik Soberatik azte, biharnotik una nokoan badira eta administratorrak beren sokuak defendiatzen behituzte eta uh, Deia hori, deliberuak elgarrik lan jatzia, uh, entxeatzia, inalik eta obekieneat uh, eta Prezioa palenetan uh, uh, salsia bazkak eta ara hori da eta elburia. Mm -hmm. Zergik agi kooperatibak eh, hemen eh, Ipargesko-Alejiko laborantxari? <laughs> Karridu esango zen da e, etxaldiak lehen gobera dira, eh, bakizu ez bat akampoz haunditu, baina kusten duzu laik e, e, bazterretan zemat e, ardi tropa haundi eta behi eta gaineatikoa dela, ernai behita, xerbitxu katzen duela jale elaborariari, bazka eskasa Etxian, eben, kooperatiban erosten aldut, eta e, iduritzen zat, animaleko lifentzia hartu dira, ezteko e, garaziko usina hori indulaik, e, alimantzat afrikatzeko e, xantzaukandu laik, eta hor hor biziki e, ff, zaki bateu haizemate, erdeko tonazetan man, erdira tonazetan sartu e, kamiatu da ikara arri 2000 batetik guenat. Ba, gaurgun egun, ba, denena botan dena, ekologia da eh, eta klima aldak eta bon, desafio horren aitzinean, badir, badira kambiamenak kooperatiba batean eta hori nola, nola jartzen da? Kambiamenak ez dakit ekologien gehinean, kambiamenik ez zati gure gure neko mundiak uh, biziki kamiatzen diela ekologiaren gainean zerbait uh, erran ezakete gu uh, niundi galbali madu uh, denak uh, gure gure uh, nola rainut uh, baskak uh, no nosaemo itaitu hori uh, ore horren gainean uh, nainuke ez zueski uh, izbaterana senta uh, gure melanza horiek uh, denak no nosaemo iteten dira eh? mm -hmm. Bona, uh, irutenoitea urteak uh, betetzen direla eta bon, berda, zerbait uh, ospatu, berda markatu heldu den ibiako itzian, itzordua? Eben, uh, denek ukandute gomitaat, jiteko mm -hmm. eta uh, bat, Deia bizitatzeat, zer kamiamendu baden inik kooperatiba ortan, eta geobistan dena, giletik uh, Baskariun bat, hori uh, mexiute. <laughs> E, Ede gi, ba, Ranklod Hintxozpe, horretaraziko dugu zuberaz mendikoa, kooperatibako administratzailea zirela, garazi bai gorri nere presidente gona bai denboraz. No. Milesker gure galder erantzunik, eta bestaldi bat hartio. Bai, Milesker zier.